Šitanje svijetog evanđelja u Marku. Slava te je, Gospodin! Slava te je, Ozi Boj! Reče Gospod, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe.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 Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju, jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome, preljubotvornom i griješnom, i sin će se čovječiji postiditi njega, kad dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima, i reče im, zaista vam kažem, ima, Nekih među njima što stoi ovde koji neće okositi smrti dok ne videt Tsar sloboduje da je došlo usili i sestre i u ovom danu velikoga blagoslova Božijeg da možemo da čujemo riječi istinite, riječi silne, moćne, riječi koje ako ih poslušamo izazivaju promjenu. U toku Nedelje naslušamo se svakakvih praznih priča. Često i sami pričajući prazno. I čovjek po sklonosti bolesne prirode malo po malo i navikne se na to. Pričam ja tebi, pričaš ti meni, Mi njima, oni nama i eto, navike. A svi smo manje više navikli na prazno slovlje i skverno slovlje, pusto slovlje. I kao jedna od loših strana navike, pojavljuje se nesposobnost da obratimo pažnju na riječi koje ne izgovara čovjek, nego Gospod, Bogo čovjek, jer nije isto, braće i sestre, kad govori čovjek i kad govori Bogo čovjek. Međutim, naviknuti na prazno slovlje, mi često pravimo grešku i propuštamo mogućnost da ove riječi koje smo upravo čuli prepoznamo kao riječi života. U ovih nekoliko rečenica gospodnjih sve je rečeno, braćo i sest. Ako smo pažljivo slušali, sve nam je rečeno. Ako neko hoće da ide za mnom, kaže gospod, u buci ovoga vremena, probijajući svojim glasom onaj metež, onaj haos koji izazivaju mnogi glasovi. A u kući mnogih od nas nalaze se ove takozvane total televizije, ako smo se dobro izrazili, a to je, braćo i sestre, mnoštvo glasova u jednoj porodici i onda od jutra do mraka zavijaju demonski zvuci, demonski glasovi, demonski ritmovi. Ponekad kad uđemo, evo koliko toliko navikli na atmosferu hrama, pa kad uđemo u domove toga tipa, osjećamo nepodnošljivu mučninu i pitamo se kako uopšte mogu da žive u tome, ne čitav dan, nego kako mogu da provedu i jedan minut u toj adskoj atmosfere. Međutim, tamo je sve udobno i ta informacija, ti glasovi postavi su potreba bez koje se ne može. Mnogi glasovi, i to pazite, sa svih strana svijeta Samo u jednoj kući, jurišajući da sruše um, da razruše pažnju, da čovjek, vjerujte, jedan je cilj svega toga. Neko će možda pomisliti da tu ima nekog drugog smisla i da je neki drugi cilj iza čitave te mašinerije. Vjerujte, braćo i sestre, jedan je cilj da se sruši um, da se razruši pažnja da čovjek ne može, to jest da postane nesposoban da čuje riječi vječnog života i da napravi razliku između onoga što govori čovjek i onoga što govori Bogo čovjek. I naš narod je u velikoj mjeri hendikapiran. I naš narod je u mnogome naviknut na prazno slovlje i pusto slovlje, skverno slovlje, da ne govorimo onima koji psuju. Njihovi jezici su probodeni udicama ada. I ako ne bude pokajanja i to tvrdog pokajanja, bit će izvučeni ne na obavu carstva vječnog života, nego će iz ove muke biti uvučeni u još veću, beskrajnu, vječnu muku, tim jezikom kojim su palacali, psovali, prvo njime ušavši u oganj i vječno gorenje krenuće od jezika za sve one skverne psovače, ukoliko se ne pokaju. A evo, gospodnje, riječi u ovom vremenu, presjeca i prosjeca nam put. Presjeca put koji vodi u ad, u vječnu muku, izazvanu lažiju drevne zmije, koja je prvo progovorila u uši Urivajući otrov, obmane, ali i danas mnoge otrova, i prosjecajući putu u vječni život, kako, ili bolje reći, čime, krstom, braću i sestri. Evo danas, na vaseljenskom nivou, svim hramovima, kako to biva, u skladnim i zdravim organizmima krst se iznosi. Nismo ga samo mi iznjeli. Iznjeli su ga i u starom gradu. Iznjeli su ga i u Podgorici. Na i svetoj gori danas je krst iznesen da ga svi lijepo i jasno vidimo. Krst, braće i sestre. Ne televizija, nego krst časni. I na njemu ne ljudi nego jedan čovjek, Bogo čovjek, ne sinovi, nego jedan sin, jedinorodni, Oca Nebeskoga. Da ga svi i ove godine vidimo, da se otrijeznimo, braće i sestre. Crkva danas kaže, gledaj, ne skreći pogled, gledaj i uporno gledaj, da sila krsta, znamenje krsta, probije onu opnu kojom si hipnotisani. Jer vidite, braći i sestre, mi mnogo gledamo zmiji u oči. Znate one hipnotisane koji ne mogu da se odvoje od televizije. Hipnotisani, braći i sestre, jer iza tih sadržaja gleda ih zmija. A zmija ima silu da svoj prijem fiksira da ga umrtvi i onda da ga pojede. Nije lako umom hipnotisanim sagledati značaj krsta. Koliko nas drvo krsta i znamenje krsta ima na vratu, na grudima, na srcu, a uopšte ne razumijemo koga imamo. I šta mi nosimo na sebi? Koliko nas nosi krst na sebi, a gleda u onoga ko se protivi krstu? Koliko nas nosi krst na sebi, a ne sluša onoga ko sa krsta blagoslija i govori? I zato su ove evanđelske riječi koje smo danas čuli, ove Božje riječi, mnogo značajno. Ko hoće da ide za mnom? Obratimo pažnju, broćuji se svi zajedno, to je potrebno i nama i vama. To je jedinstvena prijelika. Nema bolje u današnjem danu, vjerujte mi, nema ništa bolje što nam se desi, u što nam se može desiti od ovoga što nam se upravo u ovom trenutku dešava. Krst ispred nas riječ onoga koji je na krstu raspet za nas ko hoće da ide za mnom neka se odrekne sebe uzme krst svoj i krene za mnom jesmo li čuli ove riječi braća i sest još jednom ćemo ih ponoviti Pazite, ovo nije priča. Mi ne ponavljamo nešto što je rečeno nekom drugom vremenu ili drugim ljudima. Ovo je rečeno svima nama, lično, braći i sestre. Ja ne znam koja su vaše imene, nekima znam. Ali znam da ovo što Gospod govori odnosi se na svakoga od vas lično i na mene zajedno sa vama хоć да da ide za мном, neка se odрекне себе узme крст свой i кране za мном. И on да образложенje. je, каже Господ, ko хоć живот voj да сочува izгубćega. А koga izгубби. Mene radi i evanđelja radi, taj će ga sačuvati. Jer ko se postidi mene i moje hriječi pred rodom ovim predljubotvornim i grešnim, postidit se i ja njega pred ocem svojim i angelima slavnim i nebeskim. Ići za gospodom, braći i sestri. Nemoguće je bez odricanja. A od čega mi to treba da se odreknemo? Koji život mi to treba da izgubimo? Jer tamo se naglašava, ako se ne odreknemo sebe, ovo je mnogo važno da znamo, jer možda neko i ne želi ovim putem da ide. Ali, sveti oci kažu, neka skine krst sa sebe i neka ga vrati crkvi. Neka ga vrati ovom svetom oltaru, sa koga ga je i dobio. Jer svi vi i svi mi koji smo kršteni, kršteni smo u crkvi, nismo krštenje kupili. Krštenje ne može da se kupi. Bio ti milioner, milijarder ili puk i siromak, ne možda kupiš krštenje, možeš da ga dobiješ na dar i da ga nosiš blagodarno, odano i vjerno. Ako nećeš da ga nosiš, tu veliku, tu najveću vrijednost, onda je vrati. Skini krst i vrati ga. Ako hoćeš da ideš, uzmi i nosi ga. I nosi ga tako što ćeš se odricati svih onih poriva onog našeg sebičnog života, koji ne podnosi težinu krsta, koji ne podnosi blagoslov krsta, jer ko se ne odrekne sebe, braći i sestri, i ko ne nosi krst svoj, on ne može da živi u crkvi. Danas svjedoci smo da mnogi ljudi pokušavaju da uđe u crkvu, ali bez krsta. To je nemoguće, braći i sestri. Mnogi ljudi pokušavaju da uđu u tajne vjere bez krsta. To je nemoguće. Mnogi ljudi pokušavaju da razumiju život crkve bez krsta. To je nemoguće. Pogledajte samo kakve definicije danas imamo u odnosu na crku. Pa nikad glupljih nije bilo, braće i sestra. Nikad malo umnijih. Nikad pogrešniji. A zašto? Zato što se krst ne nosi. Pogotovo od naše vrijeme komfora, vrijeme koje služi tijelu. Danas majka ne može da se porodi ako je ne daju anesteziju. Uključujući tu i one najbolesnije forme da je uspavaju totalna anestezija i majka se porađa. Dan se pojutru poznaje. Kakva će to majka da bude? Kakvo li će to vaspitanje da slijedi? Kakvo li će to dijete krst rado da nosi? Kad je tako počelo, braći i sestre, mada dobro je da ga je i rodila, jer mnogi ni to ne dozvoljavaju. Krst materinstva, samo ne to, daj ubi, daj izbaci ili abortiraj, kako se kaže. To znači izbaci, očisti da ne ostane ni trag blagoslova, ni čestica krsta, sve izbaci. E, u takvom vremenu mi živimo, braće i sestve, samo ne Bog, samo ne ugrožen život. Onaj život koji treba da izgubimo, da bismo smo stekli istiniti i vječni, mi danas čuvamo i to surovo čuvamo ubijajući blagoslov utrobe. Ovo govorimo jer nema potrebe govoriti o stanju duše, ni bolje ni preciznije dopreko ovog primjera. Majka koja ubije dijete u utrobi svojoj, otac koji da blagoslov, porodica koja to podržava, narod, država, institucije koje to legalizuju, one su ispovijedile svoju vjeru. To je anticrkvena svijest. To je anti-hrišćanska vjera. To je borba protiv krsta časnoga i blagoslova Božije. To je narod, to je nacija koja se protiv krsta bori. I najgore je što su to potomci onih koji su se borili za krst časni i slobodu zlatnu koji su rađali ne u bolnicama i ne u totalnim anestezijama, nego u rovovima, koji su djeci puške i sablje davali da se bore ne za bilo koga, nego za istinu Božju i za časno znamenje krsta. Današnji praznik krsto poklona nedelja, braći i sestre, podsjeća nas na krst i evo u slovesnoj formi, kroz riječ gospodnju, poziva nas još jednom, a poziva nas jer još uvijek ima vremena, a ovaj poziv neće uvijek biti na snazi. Čim duša izađe iz tijeva, gotovo je. Što si srušao, slušao si. Što si radio, radio si. Što si nosio i ako si nosio, nosio si. Kad za trube, trube gospodnje, braće i sestre, kad se nebeske sile pokrenu, kad gospod bude drugi put dolazio da sudi živima i mrtvima, Znamenje krsta će da ide pred njim. Znate li vi to? Kad gospod bude dolazio u slavi, znamenje krsta ide pred njim. I onda on, kao sudija, strašno krstom da provjerava. ta danas ništa pitati neće. Sad crkva pita, sad crkva govori. Nekima od vas se čini da mnogo govori, da dugo govori. Nekima od vas je možda sve to dosadno, naporno. Ali iza svega toga, braćo i sestre, iza svih ovih molitava, za dugih pravoslavnih bogosluženja, postova, nalazi se veliko čutanje, strašno čutanje strašnoga suda. Tada nas više niko ništa pitati neće. Gospod tada besediti neće, poučavati neće. Doći će, ne da sudi, ne da poučavao, prosite, nego da sudi. A koji će biti kriterijum strašnjega suda? Krst časni. Pojava krsta odvojiće žito od kukolja, odvojit će sinove Božije, od sinova Đovolji, a obilježje demonske djece, jeste borba protiv krsta, protivljenje krstu, a protivljenje krstu jednako je protivljenju blagoslovu, jer u svakom blagoslovu, braći i sestre, krst je sadržan. Suština blagoslova, krst. Blagoslovi oče, Bog te blagoslovi. Ili, kad je u pitanju konkretno djelo, blagoslo Boži, krst. Primiš li ga, krst si primio. Naravno, sebe se odričući i krst uzimajući, jer je Gospod na to pozvao. Ako odbiješ blagoslov, Boga si odbio. Krst si odbio. A ko odbija krst, vraća se. Ko Boga odbija? Ko se od krsta boji? Ajde recite, znate vi to potomci ste onih koji su doznali. Đavo bježi i kaže kad đavo od krsta. Narodku i bježi od krsta. Narodku i bježi od blagoslova crkve. Narodku i bježi od učenja crkve. Narod koji bježi od pastira crkve, od episkopa, od svetitelja. Posebno narod koji bježi od liturgije svete, od postova sveti, od molitava, od praznika. On od krsta bježi, braće i sestre. A ko bježi od krsta? Džavo. A što bježi i narod? Jer je džavo u narodu. Uzeti svoj krst i odreći se sebe, znači primiti blagoslove Božje koji su nama predani. Svi mi kao hrišćani primili smo blagoslov da krst, ali nisu svi krstovi isti, braće i sestre. Blagoslov je jedan. Ovo što smo danas čuli, ja nisam pročitao poruku koja je došla na moj mail. Ovo je poruka koja je došla svima vama na poštu. Ove riječi gospodnje o potrebi nošenja krsta, one su upućene svima nama. Ali u njima obratili ste pažnju i valda primijetili, naglašeno je da je potrebno uzeti krst svoj, poziv i blagoslov svima, ali i svi da svoj krst. Ko ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, ne može biti moj učenik. Gospod, braći i sestri, sve poziva, ali svi mi nosimo svoje krstove. Šta je to moj krst konkretno? To je moj doživaj liturgije. Nije svima vama jednako da nosite težinu liturgijske molitve. Znate, to je onako opterećujuće za paloga čovjeka. Nije lako stojati, nije lako ni sad što stojite, ali nekome uopšte nije lako, nekome se vrti u glavi, neko pomišlja možda evo sad, u ovom trenutku da izađe iz hrama i da ga napusti, a nekome je udobno, nekome je samo u hramu udobno i samo u molitvi i liturgiji u liturgiji utjehu ima. To je različito nošenje krstva, različita težina. Nije svima vama lako da postite. Jednom je taj krst teži, a drugom je lakši. Ali vrijednost ima i ova i ona. Nositi krst, znači nositi blagoslove Božije I nositi onu situaciju, ona dopuštenja koja promije se o Božji, dopušta i polaže na nas. Da li je to bolest? Da li je to neka druga vrsta problema? Sukoba, nevolje, nemaštine? Možda je to i krst bogatstva, jer i bogatstvo je, braćo i sestre, veliki krst. I malo je onih koji su uspjeli da ga iznesu po Božijem blagoslovu. Mnogi su tičme pogomili po teretom bogatstva, otruavši se prokvetim srebro ljubljem i tako se odrekavši Boga. Razni su krstovi, ali je poziv jedan i krst kojim smo pozvani je jedan. Jedan je časni krst. Evo na cetinju i u ovom svetom hramu imamo česicu tog jednog krsta, gospodnjeg. A naši krstovi prate kao metal privučen magnetom blagodatnim gospodnji krst. I mi noseći, braće i seste, naše krstove, nosimo ih jer smo pozvani. Zato je nemoguće živjeti u crkvi ako naše življenje i hođenje ovim strmim putem i uskom stazom nije izazvano pozivom i blagoslovom. Ako ja i vi ne idemo za gospodom, ako mi nismo čuli ove njegove riječi, ako mi nismo krenuli ovim putem jer smo ih čuli, onda, braćo i sese, nama ništa neće biti jasno. Svi vi ići ćete nekim svojim umišljenim, fiktivnim putevima i što je najgore, bit vam teško, naporno i pravit ćemo razne, olakšavajuće varijante koje se ne pokvapaju sa blagoslovima crkve. Blagoslov da se svake nedelje bude u hramu, braće i sestre, na liturgijama. Znate za to? To je Boži blagoslov. A kako mi? Mi jednom ili dva puta godišnje. To nije nošenje krsta. To je eskivaža. Blagoslov je da se svi postovi poste. To je Boži blagoslov. Ako hoćeš da ideš za mnom, Posti postove koje sam naložio preko crkve, moje crkve pravoslavne, koje je njegovo tijelo. Odreci se sebe, uzmi blagoslov, posti i ajde za mnom. Ako ne postimo, braći i sestre, ako nismo uzeli taj krst, ako sebe, svoju pagu volju i bolesna tijela nismo prikovali na krst posta, Mi ne idemo za gospodom. Mi se vučemo samo neko vrijeme i odustajemo trčeći u suprotnom pravcu. Da vidite, mnogi koji brzo trče širokim putevima ovoga života, obarajući rekorde, na ovom putu malaksavaju poslije prvog koraka ili poslije dva dana posta. Ne mogu da nose krst, ne mogu da se odreknu svoga paloga života, pale prirode. Čuvajući život gube onaj vječni. Zapamtimo, braći i ses, kogod ne uzme krsta svojega, kogod ne sluša majku crkvu, kogod ne sluša blagoslove gospodnje, koji nam se kroz crkvu daju, evo pogledajte, šta je crkva? Riječ Božju da čuješ. Ao pa to može da nam da, braćči ses, doš smo skupili smo se i pogledajte riječ Božiju u čuvi, poziv Božiji, iststinu Božiju, ljubav Božju, Žrtvo Božiju, u crkvi. Ivan nje, Eo možete da bujete biloi u budvi. Niđje ne će te čuti. Iklčujuci ono moo sektaša što tuda patrovira po Slovenskoj praži, ne bili do krajčili nekove koji onako rasturen da ga ubiju nekim besplatnim primjerkom je a živa riječ Božija prava riječ, moćna riječ čuje se u crkvi zato dok ima vremena i ako hoćemo da naslijedimo vječni život evo svetitelji nam svedoče, da ga ima onda uzmimo krst, uzmimo blagoslov i krenimo za gospodom poštojimo pravila crkve poštojimo ritam crkve a on je naporan za paroga čovjeka ali to je upravo krst, braćo i sestre ta ritam crkve, to je krst raspni se na njemu nikome nije lako da ustane ujutro nikome nije lako da bude u molitvi A to je raspinjanje i u tom blagoslovu je sila. I malo po malo, što više budemo išli tim putem i nosili krst, šta će biti? Biće nam sve lakše, braće i sestre. I negdje na određenoj dionici tog uskog puta aktiviraju se riječi koje ne važe odmah. Jer jaram je moj blag i breme je moje blag. Ali to nije odma, treba malo zagaziti, treba malo hoditi, treba malo krst svoj nositi. Pa ćemo da vidimo kako će snage da pridolaze. Koje snage? Ne paroga čovjeka, nego novog čovjeka. A koja je snaga novog čovjeka? Blagodad Božja, sila Božja. Tu silu imali su naši sveti mučenici, koji su na velikim ukama, u ognju, na oštricama mačeva i sekira, u zubima lavova, na kolcu i konopcu, u ognju, u vodi, u jamama, u zbjegovima, u ropstvu, a naš narod je mnogo bio u ropstvu, braće i sestre, pet vjekova, ali se krsta nije odrekao. Sakrio ga je, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, u dubine svoga srca i tamo ga kadio tihim mučaničkim molitvama. I iz tih srdaca on je izbio i evo ga danas opet u našim rukama, evo ga opet na našim hramovima, evo ga opet na našim čelima, evo ga opet u našim gradovima, na kupovama starih i obnovljenih hramova i novih velelepnih sabornih. Gde je taj krst bio, braći i sestre? U fabrikama, u ulivnicama? Nije. Bio u srcima naših predaka. Bio u srcima junaka koji su se borili za taj krst i slobodu zlatnu. Misleći na onu vječnu slobodu Carstva Nebeskog, koju stičemo ovdje na zemlji, jer ako nam slobodu oduzmu Ako nam krst oduzmu, braće i sestre, oduzeli su nam život. Ovdje će nas malo toviti, kao svinje, spremane za zaklanje, ali će nam život vječni oduzeti. Zato i mi, poučeni primjerima svetih predaka, ne ispuštajmo krst, ne samo fizički ga držeći u rukama, on je simbol, moćan simbol, nego noseći ga, braće i sestre, a nosimo ga, još jednom podvucimo, kroz poslušnost našoj svetoj crkvi. Slušajmo crkvu i nosimo krst koji nam ona daje, nemojmo da ih prekrajamo po našim mlitavim mjerama, po našim velikim stomacima, nego onaj krst koji nam ona da nosimo. Nemojmo postove da skraćujemo, molitve da skraćujemo, službe da izbjegavamo, Praznik da ignorišemo riječ Božiju, da ne slušamo, nego čujmo je, raspnimo se na krstu volje Božije i primićemo život Boži, koji nam se ističe i usta uliva kroz krst časni. Ova liturgija koju služimo, ona je, braćujete se, direktna posledica krste. Krv koju ćemo danas primiti, tijelo koje ćemo danas primiti, to je ono tijelo i tada krv koji su bili raspeti na krstu i koja je izlivena sa krsta. Živeći liturgijskim životom, mi pripadamo krstu. Mi se pričešćujemo iz tog krsnog putira. Zato bez liturgije nema nošenja krsta. Bez liturgije, to je bez, bez crkvenog života, nema te sile koja može da nas osnaži, da izdržimo do kraja, a da se ne odreknemo prije kraja. Zato još jednom, krst u ruke, svoj krst, nemojmo da ropcijemo što meni, što ovako, dokle ovako, nego uzmimo svoje krstove, Nemojmo mnogo da ispitujemo, nemojmo mnogo da analiziramo, nemojmo da ropćemo, jer zbog roptanja gnjev Boži ne ilazi i po svetih otaca još teža iskušenja šibaju neblagodarno. Nego nosimo i slavimo Boga, nosimo i molimo se Bogu, nosimo i štitimo krstom, noseći ga vjeru pravoslavnu. Jer vjera pravoslana, braći i sestre, štiti se krstom, a krst je dat ne da se gleda, nego da se nosi. Krst je dat da nam dušu spase i vječni život daruje. Koga daj Bože krst noseći i krst gospodnji celivajući i mi da se udostojimo. Amin Bože daj.